Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am primit slava Lui, o slavă, tocmai ca slava singurului născut din Tată, pune Ioan despre Domnul Iisus, care l-a cunoscut personal. Ce-a văzut Ioan în Iisus, așa cum spune El aici și noi, am primit slava Lui, am primit slava Lui, Ioan, Petru și Iacob, cei trei, a avut fericirea ca înainte ca Domnul să dea viața ca jertfă, s-a arătat pe multe tabor în slavă. Și noi am văzut slava sa, zice, sigur el se referă nu numai la ce era el, în ce privește viața care era în el, trăirea cuvântului lui Dumnezeu. În primul rând, aceasta era slava, să trăiești în cuvântul lui Dumnezeu, Nimin, semne, apoi, iubire, milă, îndurare, peste tot erau o binecuvântare. Nimeni nu venea la el să plece cum a venit. Toți pribea vindecare pe unde trecea, bolnavi erau vindecați, cămăduiți. gloatele, flămânde, au fost săturate. Nimeni nu a venit să-i un ajutor. Și să nu primească nimeni, toți au primit. O, oh, ce minunată, ce plăcută e credința. Dar ce este credința? Credința este Dumnezeu. Când ai primit pământul, pe Dumnezeu l-ai primit. Și acest Dumnezeu care este în inima ta, este scris. Te face să înțelegi că toate lucrurile sunt cu putință. Pentru că Dumnezeu care este în inima ta, la El totul este cu putință. O, dacă ce pe noi acest mare adevăr, nu trebuie să ne vedem. Ai cuvântul, fii fericit, de slavă! Te alungă în stradă, te alungă în temniță, îți ia casa, îți ia tot, lasă-ți tot și viața. Tu îl ai pe Dumnezeu în inimă, tu ești fericit, cerurile sunt ale tale, deșnicia te așteaptă cu. Acea mare sărbătoare pe care Tatăl a pregătit-o, fără de sfârșit, e pentru tine. Nu citim noi aceasta în la lui pierdut din Evanghelie. Aceasta este icoana. Când fiul rătăcea, când fiul se chinuia în foame și în mizerie la porci, Tatăl ce făcea? De fiecare dată privea în zare, să vadă, nu se întoarce, nu vine. Era pus la îngășat zițelul, nu? haina, nouă, pregătită, inelul tot, pe cine aștepta? pe fiul. Și iată că într-o zi apare fiul, îndată înaintea lui. L-a îmbrățisat, a căzut pe grumațul și l-a salutat, Dar mi-a răsat pot, mi-a nespălat, mi-a măs mi a fost o Lui tata, A mai fost pe acolo oameni. Cum s-a putut face această binunie? Păi să Elui nu i-a fost rușine de noi. Nu s-a rușinat. Cum vedem pe o Magdalena, de un tăhar pe cruce, de un pavel, un mare securist, un mare prigolitor al bisericii. El a fost rușine. i a chemat. Și toți care au venit au găsit la el îndurare și milă și înțelegere. Și vă înțeleg, vă înțeleg de ce a făcut așa. Petru în predica lui, prima predică așa a spus, Voi ați făcut asta pentru că n-ați știut. Voi l-ați răstignit pentru că nu l-ați cunoscut. Și mulți din cei care au bătut cu în palmele lui Iisus, mâine vom sta cu ei la masă, Vom întâlni oameni care vă spune: Și eu am fost acela care am împletit la culuna de spin. Și vom sta la masă împreună. Și vom spune, Frate, nu numai Dumnezeu ai făcut luna, de spin, și eu, prin păcatele mele, nu numai Dumnezeu ai bătut cuie în palmele lui, și eu, fără de legii mele, am bătut cuie în palmele lui. Și iată-mi la masă cu el. Cine este E Dumnezeu care ne-a făcut. E Dumnezeul care ne-a mântuit. E Dumnezeul care cu El în vehnicie vom fi fericiți la infinit. Știți să ne bucurăm? Să rugăm pe Dumnezeu să ne dea acea inimă bună. O inimă caldă, credincioasă, smărită, supusă și ascultă de Dumnezeu. Și vom vedea minunea care se va petrece în viața noastră, că totul se va face cu un Rai. Unde? În inima noastră. Întâi aici, Îpărăția în inima și după aceea, cu aceasta din inima, în părăția veșnică a lui Dumnezeu. Și așa vom fi fericiți la infinit. Dumnezeu să fie cu noi așa.